Barbara Delinsky, Indián nyár Fordította, Őri Laura Köszönet nyilvánítás Egy könyv megszületése érdekében folytatott kutatómunka számos értelemben lehet gyümölcsöző. Szerencsésnek mondhatom magam, amiért az Indián nyár írása során nem csupán különféle ismeretekhez jutottam, de lelkesedést is tapasztaltam. Ezek nélkül nem nyerhette volna el a regény a jelenlegi formáját. A szőlőtermesztésről és az Új-Anglia déli partvidékén húzódó szőlőskertekről szerzett ismeretekért köszönettel tartozom N. Samson Szelandernek, Susan és Earl Samsonnak, valamint Joetta Körknek, akik megosztották vélem a Rhode Islanden lévő Little Campton Sakonnet szőlőskertjeiben szerzett tapasztalataikat. A szőlős kerteket olykorsújtó válságok dolgában segítségemre volt Bob Russell a meccseszúzetszbeli Westportból, a Westport rivers -től. Köszönöm Cecil Szelvinnek, hogy beavatott a diszlexiát illető legújabb elméletekbe és az olvasászavarok gyógyításába. kerül Beggeleinek, hogy ismeretekkel látott el a kis cicák születéséről. Daisy Sterlingnek, hogy segítségemre volt portugál ügyekben, és Jack Williamsnek, hogy megosztotta velen tudását a hurikánokról, azoknak is a száraz változatáról. A fent említett személyek igen jó ismerői szakterületüknek. Az írás szabadsága nevében esetlegesen elkövetett hibákért vagy ellentmondásokért csak is engem terhel a felelősség. Köszönet illeti Emi Bergkvart, Jody Remat. Michel kordát, csak Adamst és Wendy Pécset lelkesítő támogatásukért és szaktudásukért. És, mint mindig, szeretettel teli köszönettel tartozom családomnak.